18. Nå fikk Jetro, presten i Midian, Moses' svigerfar, høre om alt det Gud hade gjort for Moses og for sitt folk i Israel, hvordan i hovade ført Israel ut av Egypt. Jetro, Moses' svigerfar, tog da med sig Sippora, Moses' søstre, etter at hun var blitt sendt bort, og hennes to sønner, den enes navn var Gershom, forsa han, «En fastboende utlending er blitt i ett fremmed land.» Og den andres navn var Eliezer, for som han sa, «Min fars Gud er min hjelper i og med at han utfride meg fra fara hos verd.» Jetro, Moses' svige far, og hans sønner og hans søstru, kom da til Moses ute i jødemarken hvor han lå i leir ved den sanne Guds fjell. Så sendte han bu til Moses, «Jeg, din svige far Jetro, er kommet til deg.» «Og like så din hustru og hennes to sønner sammen med henne.» Straks gikk Moses ut for å møte sin svigefar, og så kastet han sig ned og kysset ham, og de begynte begge å spørre hvordan det gikk med den andre. Deretter gikk de inn i teltet. Og Moses gikk i gang med å fortelle sin svigefar om allt det Jehova hadde gjort med Farao og Egypt for Israels skyld, og om alle de besværligheter som hadde rammet dem på veien og likevel hadde Jehova stadig utfri dem. Da gledet Gjetro sig over alt det gode som Jehova hadde gjort för Israel, i det han hadde utfri dem av Egypts hånd. Så sa Gjetro, «Velsignet være Jehova som har utfri dere av Egypts hånd, og av fara og son och som har utfritt folket fra å være under Egypts hånd. Nå vet jeg virkelig at Jehova er større enn alle de andre gudene, på grunn av denne saken», da de handlet for mastlig mot dem. Da tok Jetro, Moses Vigerfar, et brennoffer og slaktoffre til Gud, og Aaron og alle Israels eldste kom for å spise brød sammen med Moses Vigerfar, framfor den sanne Gud. Og det skjedde neste dag at Moses, som vanlig, satte seg for å tjene som dommer for folket, og folket ble stående foran Moses fra morgen til kveld. Og Moses Vigerfar fikk se alt det han gjorde for folket. Da sa han, «Hva er dette for en virksomhet som du utfører for folket? Hvorfor fortsätter du å sitte alene mens hele folket fortsätter å stille seg opp foran deg fra morgen til kveld?» Da sa Moses til sin svigefar, «For de folket stadig kommer til mig for å spørre Gud. Når det oppstår en sak hos dem, skal den legges fram for mig og jeg skal dømme mellom den ene parten og den andre.» og jeg skal gjøre kjent den sanne Guds avgjørelser og hans lover.» Da sa Moses Vigefar til ham, «Den måten du gjør det på er ikke god. Du kommer helt sikkert til å bli utslitt, både du og dette folket som er med dig for denne virksomheten er en alt for stor byrde for dig. Du kan ikke klare det alene. Lytt nå til min røst. Jeg skal gi dig råd, og Gud skal vise seg å være med dig «Tjen selv som representant for folket overfor den sanne Gud, og du selv skal legge sakene fram for den sanne Gud. Og du skal gjøre dem oppmerksom på vad forordningene og lovene går ut på, og du skal gjøre dem kjent med den vei de skal vandre på og det arbeid de skal gjøre. Men selv bör du velge ut blant hele folket dyktige menn som frykter Gud, politlige menn som hater urettvinning.» og du skal sette disse over dem som førere for tusen, førere for 100, førere for 50 og førere for ti. Och de skal dømme folket ved enhver passende anledning, og hver stor sak skal de komme til dig med, men hver liten sak skal de selv behandle som dommere. Gjør det derved lettere for deg selv, og de skal bære byrden sammen med dig. Hvis du gjør nettopp dette, og Gud har befalt det, da skal du i sannhet kunne holde ut, og dessuten skal hele dette folket komme til sitt eget sted i fred. Straks lyttet Moses til sin svigefars røst og gjorde alt det han hadde sagt. Og Moses gikk i gang med å velge ut dyktige menn fra hele Israel og gi dem stillinger som overhoder for folket, som fører for tusen, fører for hundre, fører for 50 og fører for ti. Og de dømte folket ved enhver passende anledning. En vanskelig sak kom de til Moses med, men vær liten sak behandlet de selv som dommere. Deretter tok Moses av med sin svigefar, og han dro sin vei til sitt land.